10. Egy hónappal később beállt az iskolai szünet. Végre hazamehettem. Vár csak, nem is, nem mentem. Apa talán nem akarta, hogy a szünetet azzal töltsem, hogy céltalanul bolyongjak a Szent Jakab palota körül, ahol ő többnyire lakott, amióta szakított anyával, és ahol Vili és én laktunk, amikor apával voltunk. Apa félt attól, hogy mit csinálok majd abban a nagy palotában egyedül. Attól félt, hogy megpillantok egy újságot, meghallok egy rádióadást. Sőt, attól félt, hogy esetleg lefényképeznek egy nyitott ablakon keresztül, vagy miközben a kertben játszom a játék katonáimmal. Arra gondolt, hogy a riporterek próbálnak majd beszélni velem, kérdéseket átkiabálva a kerítésen. Szia, Harry! Hiányzik az anyukád? A nemzet hisztérikus gyászban volt, de a sajtó hisztériája, gátlástalan pszichózisba torkollott. A legrosszabb az volt, hogy Vili nem lesz otthon, hogy vigyázzon rám. Ítonban volt. Ezért apa bejelentette, hogy magával visz egy Dél-Afrikába tervezett munkalátogatásra. Dél-Afrikába, apa? Tényleg? Igen, drága fiam, Johannesburgba. Találkozója van Nelson Mandelával és a Spice Girl. el Nagyon izgatott voltam és zavarba jöttem. A Spice Girls apa elmagyarázta, hogy a Spice Girls Johannesburgban ad koncertet, és azért hívták fel Mandela elnököt, hogy leróják tiszteletüket. Remek, gondoltam. Ez megmagyarázza, miért lesz ott a Spice Girls, és mi lesz velünk. Nem értettem. Nem vagyok benne biztos, hogy apa azt akarta, hogy megértsem. Az igazság az volt, hogy apa stábja abban reménykedett, hogy egy olyan fotó, amelyen a világ legtekintélyesebb politikai vezetője és a világ legnépszerűbb női zenekara mellett áll, pozitív visszhangú újság címlapokat hoz majd neki, amire igen nagy szüksége volt. Anyuci eltűnése óta folyamatosan bántották. Az emberek őt hibáztatták a vállásért és mindenért, ami utána következett. A népszerűsége világszerte egy számjegyű végzsugorodott. A Fidzi-szigeteken, hogy csak egy példát említsek, a tiszteletére rendezett nemzeti ünnepséget visszamondták. Bármi is volt az utazás hivatalos oka, engem nem érdekelt. Csak örültem, hogy velük tarthatok. Ez egy lehetőség volt, hogy elszakadjak Nagy-Britanniától. Még jobb volt, hogy végre együtt lehettem apával, aki úgy tűnt, mintha nem találna magára. Nem mintha apa nem lett volna mindig is kissé kimerült. Mindig is úgy tűnt, mintha nem állt volna készen a szülőségre, a felelősségre, a türelemre, az időre, még ő maga is, bár büszke ember volt, elismerte volna ezt. De az egyedülálló szülőség, apát biztosan nem erre teremtették. Az igazat megvalva, megpróbálta. Esténként lekiabáltam a földszintre. Megyek lefeküdni, apa, ő mindig vidáman kiabált vissza. Mindjárt ott vagyok, drága fiam. Szavához híven, percekkel később már az ágyam szélén ült. Soha nem felejtette el, hogy nem szeretem a sötétet, ezért gyengéden csiklandozta az arcomat, amíg el nem aludtam. A legkedvesebb emlékeim, az arcomat, a homlokomat érintő kezei, aztán arra ébredtem, hogy varázsütésre eltűnt. Az ajtót mindig nyitva hagyta egy résnyire, hogy beszűrődjön a fény. Ezeken a röpke pillanatokon kívül apa és én többnyire együtt éltünk. Nehezen kommunikált, nehezen hallgatott meg. Nehezen volt bensőséges szemtől szemben. Néha egy hosszú többfogásos vacsora után, amikor felmentem az emeletre, egy levelet találtam a párnámon. A levélben az állt, hogy mennyire büszke rám valamiért, amit tettem vagy elértem. Elmosolyodtam, a párnám alá tettem a papírcetlit, de azon is elgondolkodtam, hogy miért nem mondta ezt pillanatokkal ezelőtt, amikor közvetlenül szemben ült velem. Így a napokig tartó, korlátlan napaidő kilátása felemelő volt. Aztán jött a valóság. Ez egy munkalátogatás volt apának és nekem is. A Spice Girls koncert volt az első nyilvános szereplésem a temetés óta, és tudtam, megérzésből, kihallgatott beszélgetésekből, hogy a közönség kíváncsi rám arra, hogy hogyan érzem magam. Nem akartam csalódást okozni nekik, de azt szerettem volna, hogy mindannyian eltűnjenek. Emlékszem, ahogy kiléptem a vörös szőnyegre, mosolyt terültetve az arcomra, és hirtelen azt kívántam, bár csak a Szent Jakab palota ágyában lennék. Mellettem ott volt Baby Spice, fehér műanyag cipőben, vaskos, 12 centis platform sarkú cipőben. Én a sarkakat fixíroztam, míg ő az arcomat fixírozta. Folyton megcsipte az arcom, olyan pufók, olyan aranyos! Aztán push, Spice előre nyomult és megragadta a kezemet. Távol a sorban megpillantottam Ginger Spice-t. Az egyetlen Spice-t, akivel éreztem valamiféle kapcsolatot, egy gyömbértársat. Ráadásul világhírű volt, mert nemrég egy Union Jackből készült minirú átviselt. Miért van Union Jack a koporsón? Ő is a többi Spice rám gügyögtek, és olyan dolgokat mondtak, amiket nem értettem, miközben az újságírókkal viccelődtek, akik kiabáltak nekem. – Harry, Harry, ide, ide, Harry! Harry, hogy vagy, Harry? Kérdések, amelyek nem is voltak igazán kérdések. Kérdések, amelyek csapdák voltak. Kérdések, amelyeket úgy vágtak a fejemhez, mint a bárdokat. Az újságírókat nem érdekelte valójában, hogy hogy vagyok, csak azt akarták elérni, hogy valami mocskos újdonságot tudjanak meg, hogy mondjak valamit, amit felkaphatnak. Belenéztem a vakukba, kivillantottam a fogaimat, de nem mondtam semmit. Ha engem megfélemlítettek a vakuk, a Spice Girls megrészegült tőlük. Igen, igen, ezerszer igen. Ez volt a hozzáállásuk, minden egyes alkalommal, amikor egy újabb vaku elsült. Nekem ez jó volt, mert minél jobban kitettek magukért a lányok, én annál jobban el tudtam tűnni a háttérben. Emlékszem, hogy a sajtónak a zenéjükről és a küldetésükről beszéltek. Nem tudtam, hogy van küldetésük, de az egyik Spice a csoport szexizmus elleni keresztes hadjáratát Mandella apartheid elleni harcához hasonlította. Végül valaki azt mondta, hogy ideje elkezdeni a koncertet. Indulhat a koncert, kövesd apádat. Koncert? Apa? El sem hiszem. Még inkább lehetetlen, miközben megtörtént. De a saját szememmel láttam, ahogy apa játékosan bólogatott a ritmusra és kopogtatta a lábát. Ha a jövőmet akarod, felejtsd el a múltamat. Ha velem akarsz lenni, jobb, ha gyorsan csinálod. Utána kifelé menett, még több vaku volt. Ezúttal a Spice Girls nem volt ott, hogy elterelje a figyelmet. Csak apa és én voltunk. Oda nyúltam hozzá, Megragadtam a kezét, és belekapaszkodtam. Emlékszem fényesen, mint a villanásokra, szerettem őt. Szükségem volt rá.